Takhle si to mám na? Elektro, Elektronicky je to. Počkej, co to je? Co jako, si to mám dál? Takhle si to měl, to je dobře? Ne, takhle ne, se to dává. Nebo takhle, teda, Možná já nevím. To je tam napsaný, Kaš. Ale každopádně, nebudeš krátce. Já dostal respirátor. Takhle, to, ten dárek je to, je to spíš pro Nikolu, než pro tebe. Ne, ale pozor, teď jí dal teda obrovský dárek. <laughs> Takže tak, já to. jsem poprvé v životě dal dárek vlastně tvojí přítelky. I mně. Je, přidala, to, dár, je to dárek je pro Boba. Takže funguje to? No, No jo. Martin, tady vedle mě, Martin, si hlás, Stálo to, takže prosím tě. Stálo to ruku s nohou. Ruku. <laughs> jo, takhle si to, počkejte, dává to na penis? Na penis. Na penis si to už dává, taky, on to do vybruje. bruje. <laughs> <laughs> the club isn't the best place to find slow.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 She smells like you. Every day discovered.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 She smells like you. Every really day discovering something. Of you. Je 9 hodin 40 minut. Posloucháte Vánoční raní show na Evropě 2. E, rozdali jsme si první část darů. Ten poslední, co byl rozdán, byl e, e, e, nosní respirátor pro mě <coughs> a pro moji přítelkyni. <coughs> Takže já za něj hrozně děkuju. Dneska ho vyzkouším a podám ti zprávu. Je to tedy prostředek na to, že by to mělo zastavit chrápání. Což e, já teda Kdyby to někdo udělal mně, no. tak občas, já bych se to hned velikou. No tak já taky, samozřejmě. Je to praktický dar, pamatuji, že jak mi Lucka dala uh, něco na prostatu taky, <laughs> jako dárek. A příjemný. Příjemný. Krásný. Jo. No tak je to vlastně, je to, je to taková tradice těch medicínských dárků, co si tady dáváme. Tak, Přijdou klubní preparáty. Na no to no budou jistě, zné. no On jistě. To, klubní preparáty, Jedla, soda. to budou <laughs> další Vánoce <laughs> Uvidíme, s čím se vytasí teďka Katka, možná už tam je nějaká uh, klubní vychytávka. Tak možná to bude takový projímadlo. Já jsem tady je. vyrobila pro Patrika, pana Mosálka domácí vaječňáček. Tak přátelé, tak z toho mám velkou radost, protože hmm. letos jsme od Pavla Cejnera... Nedostali. Jako hlavní rodavatele e, koněku jsme nedostali ani... Ňu. No Normálně tý. se na nás vykvák. Tak jsem hrozně moc rád a těším se, že se nám zmrzdenou. Výborný. Děkujeme. Tak. Děkuju moc. Teď pro Leoše je jeden Víš. taky takový. Taky takový. Já Když mám pro vás, vás oba bombaču, dva. Alkoholový nějaký, doufám. Tam je nějaký chlast. Kdy neededa? Yeah, yeah, je, yeah. je, Jo, je tam chlas a je to rumkola, fakt že jo. Ty jsi dostal rumkola. Já mám teda pověst, to je konec. Rumkola. Rumkola. Máš to rovno předmíchaný. Jo, rumkola. Jo. rumkola. Rumko ale kola s rumem to neurazí. <laughs> to víš že jo. Tak. Tak, a teď. Pověst, teda. Teď tak. tady máš Patriku ty jednu krabičku a Leoš druhou a můžete je. to klidně otevřít jdeme současně. Budeme na to, jdeme na to. to bude podle mě whisky. To bude nějaká bomba. Je, Ježíš, co to je? Co to je nějaká tuba? Asi konečně jsem dostal tubus. Konečně jsem dostal ten vysokoškolský diplom, který jsem <laughs> nedostal před 20 lety. Ne, jsou to trenky, přátelé. To jsou... máte abyste jste z toho. jste jste z toho? Nepo. Aby jsme se z toho neposlili. Aby jsme se z toho nepodělali. Tak. Tak ale ty a ty soukrat... Katko, Al... my ti strašně moc děkuje. musíme si je vyzkoušet teďko, asi jo. No měli byste. Tak na to, nebudem to přehánět jako. Ty otevří ten vajčný konák a zítra si společně zaspíváme, už ne do rádia, vracím se domů nad ránem, kvalitním vajčňákem, omámen. Jdeme si to vyzkoušet ty trenky, pojď. <laughs> Trenky Superman, kámo, podívej Ty se. Ty máš Superman jsou krásný. Já Vracím se domů nad ránem Kvalitním vínem omámen Z přímek se stávají zatáčky točí se svěcem na sračky Vedle mě zvrací princez Nam nastavím dlaň a požehnám Pro všechny jasný oselství Domů se říká Pábelosti. Kačenko, děkujeme! Kačenko, děkujeme! No po, počkej, a já ti slibuju, že já se fakt vemu dneska Ke večerní tabuli <laughs> Doufám, že Monika teďka neposlouchá A až bude po dárcích, tak se vytašil ze svým supermanem. <tějí> Klau, mám tisíc otázek na žádnou splínku, skládám si obrázek, kámen po kamínku. včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává tukce, to na to svědomí, a už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kompánky, který mám, patříme do svazu. Vlastníme doménu. tak si nás rozklikni za z českého hému. se do ní kvalitním kvalitným vínem, omámem, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svěcem na sračky. Pedne mě zvrací prům se znám, a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká vzávka loslí. Večírků, společně s Bohem, za kterými se táhnou od školy problémy. partě je blekota, je kota mekota, dost často hovoříme o smyslu života. Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej chranu lížuse, se, jsme slavili, svatého vyšuse. Zvrací se do nad ránem, kvalitním vínem, omámen, stříme se stávají zatáčky, točí se svěcem na sračky, vedle mě zvrací trůnce, seznam nastavím laň a požehnám, pro všechny jasný poselství, lou se říká vzábeloství. Věc svý otáčky, sousedka piči koháčky, hlášen stav nouze nejvyšší, hapkové volají horáčky. Zástupy českej bohému, vyráží ven do terénu, šablí z kvalitního nabojovat proti systému. Jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobou, na to nelze říci než, co je ti do toho. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sude, na to nelze říci než, jinak to nebude. Tak jsme se tu všichni sešli, co mi o sobou, na to nelze Nelze říct než co lidi do toho, až jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sude, na to nelze říct si, než jinak to nebude. Já si myslím, že to je typická píseň pro dnešek, rodiny se sejdou a můžu se zaspívat. tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš osudé nebo osobo, to budou osoby dneska, tak jsme se tu všichni sešli, je přece štědrý den. Posloucháte ranní show na Evropě 2 na štědrý den, rozdali jsme si dárky a já bych vás teďka chtěl poprosit o jeden dárek. potřeboval bych trochu ano. spolupráce, ano. jak Patrikovou spolupráci, tak Katky spolupráci a hlavně vás, posluchačů. Přátelé, já mám totiž kamarádku. Jmenuje se Renata, tady Patrik ji zná. Když dá Renata, totiž dostaneme se k tomu později. Renata je taková lifestyleová, slečná. no spíš teda mladá paní, a ona má fantastický, fantastický Instagram. A já jsem jí chtěl udělat takzvaný shoutout, neboli že vlastně vyhlásím do eteru, jaký má Instagram a kdo bude mít zájem, tak si ji přidá, protože jak už jsme dneska dokonce několikrát říkali, ono to udělá taky velkou radost. No to jo. My jsme tady dneska hlásili našeho kolegu Martina Cihláře, tomu jsme to dali ke Ježíšku, že náš čtvrtý kolega, který pro nás má dárky, tak my pro něj máme maximálně to, že V je Martin Cihlás. Martine, přibyli ti nějaký lidi? Hele, přibyli. Děkuji za ně moc, zatím jich je zhruba tak stovka. No vidíš, hele, a udělalo ti to radost. Udělalo mi to velkou radost. No, večka, no vidíš. Dokonce velkou. Katko, tebe to taky inský potěšíš, to no řeknem. jasně. Takže Katka Ryhová a V je Martin Cihlár, to jsou tady kolegové. Ale teď, jak je ten Instagram týmí kamarádky? Prosím vás, je to Rený. Podtržítko Lifestyle. Není to moc jednoduchý, jestli bys to mohl zkusit na svém mobilu. Já to zkusím přímo na tom Instagramu, Nezkus zkus to jo? na svém mobilu, že bys si si rovnou přidal, aby si pochopil i, kdo to je. Je to i tvoje kamarádka, mimochodem. Je to Rený s jedným N, renie, je, takový to dole to a lifestyle. A ona má opravdu nádherný fotky, třeba teďka je na ližích na horách. A já jsem si na svůj Instagram repousnul její fotku s ližema. A já si myslím, že by to, jak fotí, si zasloužilo prostě ten shoutout, jak říkám. To znamená... Jo, jasně, no to víš, že vím. Víš, že to je? No, jasný. Je to i tvoje kamarádka. To víš, jo. Takže prostě, mě, kdybyste si ji přidali, tak uděláte radost jí a hlavně trochu i mě. Protože ona to neví, jo. to je potřeba říct, že to je strašné překvapení. Já jsem mi to řekl, že mám pro ní dopoledne takové překvapení a nic jí neřeknu. Je to na fakt, že to má fakt krásné fotky. Fakt krásný fotky. A teďka si představte, tam no, ten pocit, jak ráno ona má celkově jenom 500 lidí. Jí sledovalo jenom 500 lidí ráno ještě. Teď si představte, že začnou naskakovat ty fouři a ona vůbec nebe vědět, co se děje. Protože teďka je právě na horách, myslím, že někde v Itálii yeah. a neposlouchá. A má opravdu krásný fotky z dovolených a umí prostě fotit. A má takové opravdu uh, ten účet, ono tady píše, že je interior interior designer, ona je vlastně interiorový designer, takže i fotí ty interiéry, má ráda módu, přírodu, lidi a život a má opravdu super fotky. Takže ještě jednou Renie, Renie potržítko life style, Lifestyle. Lifestyle. A, a nebo se podívejte normálně na můj Instagram Levoš Mareš, tam je repouslá její fotka, takže tam vlastně stačí kliknout na ten odkaz. Tak kámo, tak už... To bylo o to jí letí. Kolik má? 11... Strašně vám děkuji, že já si představu jako to překvapení a ten šok z toho, jak se jí vlastně teďka už zdvojnásobil počet během pěti minut. Počkej, takže, to teda letí neuvěřitelným způsobem. A jestli se vám líbí ty fotky, tak fakt si ji přidejte a uděláte radostí a hlavně mě, že já budu samozřejmě za pašáka, že jsem to jako zařídil. Já tak už má trojnásobek. Nechecej. Takže Renie, Renie, podtržítko Lifestyle, Renie Lifestyle, nebo na mém Instagramu je její fotka, můžete přes odkaz se dostat na její stránky. Moc vám děkuju, právě jste zcela zdarma mě zařídili pro ní vánoční dárek. Děkuju moc. Patrik show Takže vám děkuji, přátelé, pomohli jste mě udělat Vánoční dárek pro kamarádku, protože jsem vyhlásil její Instagramový účet Renie, potořítko Lifestyle, Reny Lifestyle a přibyly jí skoro 2000 followů, followerů, což je strašně moc, ona měla chudinka. Tak krásný fotky, jenom 500 lidí a tady, kdo píše, kdy fotkám komentáře Leoš Mareš Christmas. <laughs> <laughs> Jinak teď jsme koukali na ty fotky, kde jsou právě a Patrik říkal že to místo, kde jsou, vypadá by fantasticky. Podle těch fotek to vypadá by fakt nádherně. No, oni prostě... Dobrá inspirace, víš, jako teď už, už jsem na bookingu a dívám se <laughs> normálně. Já takhle sleduju strašně moc lidí, kteří třeba právě hodně cestují a právě si vychytávám ty místa, kde jsou. No. Když, když někdo prostě třeba je v dobré restauraci, nebo v dobrém baru, v dobrém hotelu, takže je to taková dobrá inspirace. Jasně. Tak, Jak k tou nemám, co, jak už nic, jako dodal? <laughs> Jinak jsem měl fakt strašně moc poděkat, já budu za strašného pašáka, to víš, ne? Teď ona mi bude volat a bude říkat, to si udělal tyhle už? A já, ne vůbec, nevím, ne. ne, asi prostě nějak jako... Nějak, se lidi, to rozkřiklo. Lidi se, se, rozkřiklo, lidi se no. prostě rozkřikli, že fotíš prostě krásný fotky interiérů a dovolených tak To, to najednou prostě, jako, na prostě, no. prostě, že 3000 lidí, jako no. Najednou prostě z ničeho nic prostě, no. Prostě to je, jako, když tě objeví jako mladou modelku <laughs> na ulici prostě, já za to fakt nemůžu, no. <laughs> Tak děkuju vám všem, děkuju. děkuju Leo Šmareš, Patrik Hezocký, raní show Evropy 2. Evropa 2, počasí. Jak bude na štědrý den? Tak na štědrý den bude zataženo až oblačno, pršet by nemělo, ale teploty budou vysoké mezi 7 a 11 stupni. Evropa 2, 2, a 105,5 FM. Vážení a milí zákazníci, jménem AAA Auto a Mototechny bych vám ráda poděkovala za přízeň, kterou nám věnujete už 25 let. Přeji vám i vašim blízkým krásné vánoční svátky a úspěšný celý příští rok. S úctou, Karolína Topolová. Sleduj Evropu 2 i na Twitteru. A ať už ti nic neunikne. Týkej si na maximum s Evropou 2. Evropou 2. Koukáte radí show na Evropě 2, je přesně 10 hodin, máme za sebou čtyři hodiny vysílání a dvě hodiny před sebou. My jsme tady v poslední hodině opravdu rozdávali miliony dárků, miliony je možná silné slovo, ale tisíce. Tisíce je dobrý slovo, protože zatímco tady byly fyzické dárky, krásné dárky od Patrika, mimochodem ještě jednu opaku, můžete se podívat na Facebook Evropě 2, kde je livestream z předávání, tak pak jsme tady rozdávali i Instagramové followery, neboli jsme vyhlašovali účty a vy jste si je přidávali. A tak nějak zadarmo jste vlastně přispívali nám, kteří to vyhlašovali, že jsme mohli dávat někomu dárky. No, já jsem tady vyhlašoval profil mojí kamarádky, kterou si mimochodem díky tomu přidali 2000 z vás. Ještě jednou děkuji, kdybyste se chtěli podívat úplně na krásné fotky. Ještě jednou to řeknu, je to Rený. Potržítko Lifestyle. Já bych to nevyhlasoval, kdyby to byl nějaký blbý účet, ale prostě jsou to fakt fotky. Interiérový design, dovolený, zážitky, jídlo, prostě pěkné věci. Renie, Renie, Renie, Potržítko Lifestyle, a nebo na mém Instagramu je repoustá fotka, takže to můžete prokliknout. No a celou dobu tady bylo ticho po pěšině a najednou se ozvala Katka Říhová. <laughs> a říká, no, mně chybí 50 lidí do 20 tisíc. <laughs> Víš, tak, tak, tak jako nenápadně, no. takže přátelé... Kat... Mění být 300 tisíc a bych to samý co má lého, <laughs> Takže klidně se připojte, jestli vás je teďka 300 tisíc, až teď nejste mými uh, followery na Instagramu, tak ano. samozřejmě to můžete napravit. Takže je. potřebujeme 300 tisíc lidí na Patrik Hesucký, a 50 lidí na Katka Ryhova. A je to. Tak jo. Tak co? Dobrý. F5. Hranič se podívám, počkej, ukážu. Máš to tam, Katko, a to můžeme. Jo, ne. Dá, já se podívám, jest ještě. to dělá dá dá dá. Uš! Uš! Děkujeme, za záter krásné, <laughs> ale skutečně velmi pěkné Vánoce. Šmareš, <laughs> Patrik Hezucký, Raní show Evropy 2. 850 000. Tolik z vás sleduje Facebookové profily Evropy 2. Použí si maximum zábavy na Facebooku s Evropou 2. Maximum tví musik. Evropa 2.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 on me, F1 type Ferrari, six kiss me, girl I love it when your body grinds on me, oh, baby oh. You know I love it when the music's stop but come and strip that down for me, baby Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me, so put your hands on my body, and swing that crown for me, baby Ooh. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, yeah Yeah, yeah, yeah oh, that down, but when you hit the ground, Yeah, yeah, yeah, yeah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 you and me and you don't care about where i've been you know i used to be in one d i'm not free people want me for one thing that's not me i'm not changing the way that i used to be i just wanna have fun and be rowdy on coke and bacardi and lightly. when i walk inside the party girls on me f1 side ferrari six kiss me girl i love it when your body grinds on me baby Ooh. you know i love it when the music stop but come and strip that down for me Baby, now there's a lot of people in the crowd but only you can dance with me So put your hands on my body and swing that ground for me Baby, you know I love it when the music's starts but come and strip that down for me Yeah, yeah, yeah, yeah <clears throat> Strip it down for a thug, yeah Word around town, she got the buzz, yeah Five shots in, she in love now I promise when we pull up, shut the club down I took her from a man, don't nobody know If you bought the seal, better drive slow She know how that make me feel with my eyes buzz. Anything goes down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 Tak přátelé, tohle totáhle nebyla moc vánoční písička. Lion, Pain a Quavo. Quavo, quak, quak, quak, Mak mak tak, Patrik, správně. A můžeš na udělat něco váročního, atmosféru nějakou? Aha. Musíme si dát mak mak to je? mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak to mrak má násko, a hvězdy jsou o trochu niž. Možná, že je to zdání, možná jsme si o kousekí, bylo nám šestnáct, a výjimečně napat řekl jsem, sliby se mají. Kostele zpívá a po ní cukroví. V kostele zpívaj a nikdo se nedoví. Nešli jsme na mši, nechali křičet ve veží. a sliby se mají plně zrovna nocí. Řekla jsi, musíš na to teď hned Spoukla svíčku, bylo dost světla v ulicích Řekla sliby se mají plnit nová nocí Žastě potkám a řeknem si stěží pár věc. Chtěli jsme navždy, jenže bylo nám 16 let. A když sfoutnu svíčku, do slyším tu A pak, že sliby se mají plnit o Vánocí. a bílí jak PS. Sliby se mají plnit aspoň o Vánocích. Sliby se mají plnit o Vánocích, Janek Ledecký. Vánoční píseň a přátelé, je to start našeho žebříčku, který sestavil server Lidovky.cz o nejhorší Vánoční písničku dob. <laughs> Milý žebříček. Milý žebříček, Milý taková anti, antičeská volba. Jinak mimochodem, píseň Sliby se mají plnit o Vánocích je tam taky. My s tím nesouhlasíme, ale je fakt, že Lidovky.cz k tomu píšou. V případě písněnka Ledeckého jde hlavně o otázku, kolikrát za den jste ji slyšet. Píseň je samozřejmě v pohodě, jinak může se zdát, že rádia v čase svátečním občas nehrají nic jiného. Pomoc přichází v podobě tlačítka OFF na rádiu. Takhle, my tu píseň hrajeme pouze na štědrý den. Já si myslím, že na štědrý den je to v klidu. Je to povolený. To je jako, když někomu vadí Vánoční výzluba v obchodících v říjnu. A nebo pohádky, co jsou v televizi, jsou pořád ano, stejný, že? pořád stejný. A někomu to vadí v říjnu, ale na štědrý den je takzvaně vše povoleno. Vše povoleno. Tak pozor, žebříček, o žebříček sestavený na téma nejhorší Vánoční píseň všech dob. Tady server Lidovky.cz k tomu píše. Důvod může být vlezlá melodie, nesmyslný text nebo prostě vykrádání. Některé vánoční písně by ale měly zůstat jenom ve vzpomínkách. Třetí místo v kategorii nejhorší vánoční píseň všech dob obsadil Petr Kotwald. Vánoce hraju Gloria. Než si tu pecku zahrajeme, přátelé, tak komentář serveru Lidovky.cz. Petr Kotwald má na svém kontě hned několik svátečních pecek v uvozovkách, jo? A teď ho citujou. Já jsem víc, jsem dáreček, prholky velký. Zpívá Petr Kotwald v písni, která by se stejně dobře výmala na prosluněné pláži. Vlezlá melodie se dostane i za záhyby zimního kabátu. <laughs> A tady to je. A ještě, ještě v live verzi to víc vynikne. Hezký večer. Dobrý večer, pece. Dobrý večer, pece. Oh! Vánoce hrajou gloria. Alleluja, gloria. Alleluja, gloria. Ber kde ber, kapsi prázdnýmám. Alleluja, gloria. Přesto vím, co ti natěrím. Alleluja, gloria. Alleluja, gloria. Pod smrček, vedle kauče. Letos položím se já najdeš mě, hned rozvaž mašli, dárek je věc posvátná. A tak si mě váš podkroví, kde spíš a sníš, ti stě zkrášlím, jak tě znám, jen medvědy tam máš. Tak poslyš! vánoce hrajou gloria, aleluja gloria, halleluja gloria, ber ber Snímám. Aleluja, gloria. Aleluja, gloria. Přesto vím, co tím nadělím. Aleluja, gloria. Aleluja, gloria. Pod smrče, vedle kauče, letos položím se já. Musím uznát, že představa, že Petr Kotvál se mi položí pod, smr pod smrček vedle gauče. Proč ne? Řeš? Ahoj Petře, co tady děláš? Poč se je, je, Ta představa je bizardní, ale dobře, třetí místo v kategorii nejhorší vánoční písnička všech dob, jak tento žebříček, sestavil server Lidovky.cz. No a jdeme na druhé místo. Píseň kapely Miraj, když nemůžeš tak přidej, je hitem českého éteru. Novácká Vánoční verze, která skončila na 2. místě v kategorii nejhorší Vánoční písnička všech dob. Tato Novácká Vánoční verze ale působí jako trest. Ochotnické self-promo mělo zůstat pouze v rovině nápadů. S koledami podobného ražení každý rok přichází třeba i rádio Evropa 2. <laughs> <laughs> tak jdeme kolegové, druhé místo TV Nova Vánoční song 2017. Nezvládáš, dojít k cíli, svátky jsou tu už za chvíli. Občas ztráci, frontu zkrátíš, koupíš všechno, pak to vrátíš. Už jsou tu Vánoce, Zase, zase. Jinak, jinak přátelé té písni zpívá i naše Katka Říhová tady. Dokonce se přiznala a to je teda taková to pikantí, že, že k tomuhle hleda text. Tedy Katka je autorkou toho textu. Děkuji za tu Libreta. recenzi, milou. Libreta. Na pánev se snad nejde, smažíš kapra, zase to nejde. Salátu máš, plný necky, v talce běží zimní pecky. Bílý každý zase chce, lidžovat tu spláto, zase hlásí nás. S novou nejsi nikdy sám, pojď, milím, si posudej, s novou nikdy nejsi sám, tak pojď! Když ne. nemůžeš, si nejít, tak říč, prosím, kapra, nemít, kapra nemít, neexistuje. Kde pak zpíváš, Katko? Po chlupce, ještě budeš? Já už jsem byla a tak Ale znáš nějak... to tak nějak celý, ne? Jo, nechcela. jo. <laughs> tak pojďme si to dát, když dalívala, <laughs> <v toušku. laughs> Druhá nejhorší vánoční píseň všech dob podle serveru Lidovky.cz a těšte se na první místo. chce se tak nedělat Která píseň bude nejhorší? Tady jste slyším Zorku, je to Zorka? Asi jo. Když <laughs> Přátelé, odpočítáváme nejhorší vánoční písně všech dob. Tento žebříček <laughs> sestavil server lidovky.cz a na druhém místě skončila Novácká hymna. Vánoční Vánoce TV Nova. Text Katka Říhová. Takže <laughs> ta to je. to je jako, ale podle mě, podle mě je to úspěch. Je jo. Si myslím, taky... Je to úspěch. Před námi je teď nejhorší vánoční píseň všech dob. To, co to něco, bude? To už něco znamená, samozřejmě. To už něco znamená. Takže pozor. Asi nejdřív řekneme, co to je, a pak to zahrajeme, ne? Tak jo? Nebo to nejdřív zahrajeme a pak to řekneme. Ne, nejdřív, ne, já bych řekni. to vysvětlila. My to vysvětlíme. Na prvním místě, přátelé, je song, který vynalezl a složil Jaromír Vomáčka, hitmaker 60. let, který vytvořil jednu z nejprofláklejších vánočních písních všech dob. Jedná se vlastně o takovou. Bolševickou koledu, která vznikla proto, aby si za minulého režimu lidi nespívali: Narodil se Kristus Pán. Ale tuhle potvořeninu o Kaprovi pod a Vánočce pro kočku vymyslel. Tady píše Ondřej Bezhled k tomu: Myslel jsem, že se na ní po roce 1989 zapomene, ale ono ne. Stále se hraje. Stále se hraje. A o jaké písničce mluvíme? Je to tahle. na štědrý den nelze být. A pak táta s minimaxem zavlažoval byt. Tyhle ryby neměl. Som jít samou kost, říká tá, takždy když khvátá na pohotos. Jo, hlavou se dá, nic se chyká, se ní. Spí dej na top na. Odpět se dá, a veselé. Proč jen děda jít si nedá kluče ostuv v přecíni, a pak bídá marně hledátka pro podstříní. Naše teta Se na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nichlinou tony to nezádne. Strejdu děta děda přidá, neseme vám noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodiny. sucháte nejhorší vánoční píseň všech dob podle žebříčku, který byl sestaven serverem Lidovky.cz. A my se samozřejmě k odkazu tohoto žebříčku hlásíme, protože jsme se tam bohužel sice neumístili, ale byli jsme, zmíně, byli jsme zmíněni. zmíněni. Zmíněni. A to, když se tady hrálo druhé místo, tedy píseň kapely Miraj, když nemůžeš, tak přidej, že byla hitem českého eteru a že vznikla nová, novácká vánoční verze, která se údajně teda nepovedla. A ta věta na závěr, ajtej zopakuju, ochotnické self promo mělo zůstat pouze v rovině nápadů, s koledami podobného ražení každý rok přichází třeba i rádio Evropa 2. Bohužel, to, jsme to jsme my. To jsme my. Bohužel letos na to nezbyl čas, takže si musíme zahrát tu loňskou. Tu loňskou hruzu. Evropa 2 uvádí. vánoční hymna 2016. Tady jsme taky. Jsou tady svátky, jsou Vánoce. Pojďme je oslavit za spolu poroce. My máme dáky i pro tebe. Maximum muziky Vánoce rozjede. Yeah. Tak pokliď hezky celý domek. Napeč tu nut cukrový. Koukej, koupit pěkný stromek. Dátej pořádnej. Uuu, ve nám plave ryba. Už jsme všichni hladoví. Proďme líb se Káťa líbá. A co my? a děti jdou ven Evropa dvě splní ti každičky jsem. o Vánocích bys neměl být sám vždyť jsou tu svátky jsou tu svátky jsou tu svátky Woo! takož z náma Evropa věd, věd, věd Ježíška jsem za je, je, je Vánoce jsou tady s Evropou, A dvě, dvě, dvě, dvě, jsou tady sladky S jedropou dvě, dvě, dvě. Jsou tady sladky. Na strci mě, mě, mě, mě uh, je tu Ježíšek Zpívá slova a dřív nosil kožíšek Děti už chtějí, ať zní slo Ať najdou postrovečkem novej telefon No tak Dárky palit všude voní cukroví, vánoce se půjdou slavit. Mejan je, yeah! tyhle ryby neměli by, vidí maslo samou kost, říká se jdy vždy, když vátá na podovo. Víš na sníh a děti jdou ven, Evropa dvě splní ti každičky sem, o vánocích by se měl být They are here, they are here, they they are here. So we can also celebrate Europe 2, 2, 2. Jesus a little, yeah, yeah, yeah. Christmas are here Europe 2, 2, 2. You will are here, they Europe Dárky. Vodí je, je, je. Jsou Mám moc rád, když se když si veselá. Dám ti nějaký dárky, nebuď kyselá. Vypadala z tak tady mě, když si stromek zdobila. Byla si tak roztomilá, když si kapra zabila. Vtěla super, co se do mě vešlo. Řízky, salát, jen cukrový ti nešlo. A pak jsme se milovali, potom jsme se sprchovali. Patrika s Ježíškem spolu s autně nachytali. Jsou tady, jsou tady svátky. Tady, dáry, dády, Last Christmas I'm getting my heart I gave you my heart A já gave you my heart <laughs> <laughs> Je, ne, ne, ne, oh, je, je, je, je. Vě, vě, vě. Vánoce jsou zase tady. Pod stromečkem budou dáry. Vánoce jsou zase tady. Budem se mít všichni rádi. No, vánoční píseň taková. Ale nádherná člověk. Pěkná. To nebyl majstřský. Hezky jste tam zpíval, musím říct. Krásně, musím tě pochválit. Já jsem vy... taky, protože Bylo... Mimo Mimochodem, ta píseň vlastně zněla i na koncertě v Karlíně. Ano, to je pravda. Naživo. Mm. Byl to takový zážitek i pro mě. Bylo, Bylo to krásné. Všichni to... jsme se tam sešli. Chorát mm. problém je teďka, že vlastně tím, že jsme se vyprdli letos na vánoční píseň, tak co vy budete zpívat příští rok v té Nevím. Takže v plánu bylo, že bude Vánoční píseň a ta zazní v tý Takhle, aréně. tak budeme muset udělat nějakou jarní. Jarní. Velikonoční. Mm hm? Velikonoční, že by bylo. No. Velikonoční, no. A Velikonoční písně no. bývaj, teda. Já si myslím, že to je škoda. Měla by být nová tradice velikonočních pís. Tak pojďme si zkusit velikonoční. Jdeme na to. Čekám, čekám, že dostanu vajíčka. Čekám, čekám, že dostanu tatíčka. Už nečekej, nečekej, přichází slepička ze svého dízdečka a nece bajíčka pro tebe. Nothing is sacred, nothing is set in stone, nothing is precious you can let. I'm So long when did we get so scared of losing. 32 minut posloucháte vysílání na štědrý den, to je absolutní speciál mezi 6. a 12. Ano, přesně tak, a dnes se nic nezmění, to znamená ještě hodinu a půl tady budeme, jestli se ptáš na tohleto. Ano, ale nějaký zážitek můžeme přidat, třeba jestli si byl koupit kapra. No, k tomu ti řeknu jednu věc, slyšel jsem nějaký pořad na konkurenční stanici. Ano. <laughs> Kde vysvětlovali, jakým způsobem vlastně bychom měli kupovat kapra. No. A byl tam nějaký pán, který ty kapry prodává a mluvil o tom, jak humánním způsobem ten kapr prostě přichází o život. Musím říct, že to teda nebylo nijak jako vánoční. Oni jsme, jako, zrovna tak jsem viděl, že podobný problém mají lidi, co dělají humry. Hmm. A ukazoval mají, jako kuchas? Jakým způsobem? Humáně. humánně. Jako humáně toho humra chodí, chodí do chrnce s chorkou vodou. S horkou vodou a ono to je tak, že on má prej nervový zakončení mozku nebo toho, co tam má jako tu ústřednu, že jo. Těsně pod tou krustou jako na zádech, takže Jež. když ho dvacet vteřin hladíš, tak mu začne usínat. A když ho hladíš, tak 30-40 vteřin, tak usne a teprve potom ho jebneš do té vodorovky. No, tak můžeme to opustit. Čili to je takový hezký zážitek vánoční. Je pravda, že se co chtěl podělit s vámi, můžeme opustit svět kaprů no. a podívat se na svět prodejců. Můžeme. Kaprů, jo. Například starý mrzout, glosuje svůj několik hodin starý zážitek. Co se mi dnes stalo u prodejce kaprů? <laughs> Citace. asi sám svojí, jo. Citaci tam dává. Klidně se tou rukou o tu váhu opřete. Obřete se pořádně, vždy jsou svátky. <tějí> <tějí> Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Dvě, e dvě. Dvě. Nenechte si ujít v české televizi. Dabuju odvíráš. Připravená? Na žádnou trému, jo? Akce. A mám si sundat to tričko? Jo! Exkluzivní předpremiéra prvního dílu seriálu Dubbing Street. Nebovala to si u vás někdy někdo slavný? Jako kdo? Třeba je Jan 28. a 29. prosince na webu České televize. Stop! Na mě neksičte zbytečně. Česká televize.cz Lomeno Dubbing Street. Kdo si tam pro tebe! Hyper-hyper-hyperslevy. Darujte k Vánocům luxusní pobyt. Hyperslevice Z vám právě teď přináší pobyt na Šumavě pro dva spolobenzí od 2190. Nebo nechte své blízké vtáhnout do světa luxusu, relaxace a výtečných pokrmů v historickém centru tábora od 2990. Hyperslevice nabízí i lázeňský pobyt v přepichovém hotelu v Mariánských lázních od 4990. Vyberte ze stovky pobytů na Hyperslevice Víte o čem všem se bude v lednových prezidentských volbách rozhodovat? Kdo z kandidátů má nejvíce otevřenou a transparentní kampaň? Jsou politické zkušenosti spíše výhodou či nevýhodou? Za kým stojí opravdu silný životní příběh? 12. a 13. ledna se rozhodněte na základě přesných informací. Sledujte web www.volebníspeciál.cz a budete v obraze. Spátky k muzice.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 Waiting for me Cause we were just kids when we fell Yeah. Od Eda Šírena. Perfektní. Perfektní novinka, skoro vánoční. Je taková. Je taková vánoční. Je taková. Ale my se teďka podíváme, přátelé, do minulosti. Ale skutečně. Protože dneska už si málo kdo pamatuje, že dříve byly Vánoce jiné. Dnes, v dobách hojnosti, už si málo kdo vzpomene na dobu nuzoty, prázdných obchodů, ale silných slov. Přátelé, náš pan prezident, kterého velmi brzo zvolíme, je pokračovatelem jiných prezidentů. Myslím teda, jako obecně, jako, že prostě máme prezidenty prostě už dlouho samozřejmě. A my vám pustíme novoroční projev pana Antonína Zápotockého, který byl prezidentem v poválečné době, po roce 1948 hlavně. Co pak poválečná doba? Po 45. Ale po 48. se nám to trochu změnilo, pamětníci ví. ví. Taková povalečná doba. No, tak poválečná, to nevím, právě. Tam právě dělníci, tam to jelo, továrny a podobně. Takže přátelé, novoroční projev z roku 1952, pan prezident Antonín Zápotocký. Dnes. Se podíváme zpátky do minulosti, do roku 1952, na Vánoční projev tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. Tedy vítejte zpátky v roce 1952. Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jeslíčky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jeslíčky s malým ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli vystříhané z papíru zapíchat jen do mechu za okny. Malý ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící Betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohly rodit vaše děti? tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily, nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy, a stává se z něho děda mraz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda mraz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích Vovárnách a stavbách. Leoš Marš Patrik Hezucký simul muzik Evropa 2. Radí show Evropy 2. U klizení dvůr i prážné. Hospodinky v zástinách víra v výstů lchuť marcipánu, slánce pepř asů a pínoč bánu. Vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdou přát. Smítka pro štěstí a kudru bílí, tak nechme bolestí a kosekne chvíli, jsou svátky, všechny stálené přátelé víte? Sajdi k sousedů, Dali plídnosti ven odmítej. o sto úsměrem dům jsou svátky. Jsou li někde místa v nás, kde snad ještě vládne nás. I teplem svící, a písní především. A pojďme si říci, jsou svátky, všechny vstárené nepřátele vítej. zajdy k sousedům jsou svátky, tady v lídnosti berne odmítek. V sálech, svíčky doří však v nás stále jsou svátky, všechny vzdálené přátele vítej. Sajdi k sousemů, jsou svátky, tady v líbnosti per neodmítej, postup půstěvem dů jsou svátky, jen dá své přátele vítej, jen se usmívej, jsou svátky. Dej lásku i pár odmítej, lépa svá. 47 minut. Poslucháte ranní show na Evropě 2. Mimochodem, měli jsme tady prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1952 a na Twitteru se mi líbal, líbil tady Petr Fischer. No? Petr Fischer 3, který píše, citát dne. Brzy přijde čas, kdy budeme všichni muset volit mezi tím, co je správné a co je snadné. Podpis <laughs> Albus Brumbal. Kdo viděl Harryho Potra, tak to je fakt. Citace z se Brumbála. A mimochodem, někdo tady to ještě glosoval, Roman neboli Konyáš, která věta určitě Toma Ridleyho o Vánocích nepotěší. Víš, kdo je Tom Ridley? Tom Ridley je taková ta záporná postava, do kterého se převtělil Lord, nebo respektive, než byl Lord Voldemort Lordem Voldemortem, tak jako normální kluk, to byl. Prostě to... za mladá. Ano, Lord Voldemort byl za mladá Tom Ridley. Jako občanským jménem, jo. Ale to je takový for na druhou, která věta určitě Toma Ridleyho o Vánocích nepotěší. Začíná ta věta totiž Harry. Hmm. Harry. Což samozřejmě souvisí jako s Harry Potterem, ale potom to už nepokračuje jako uh, Harry Potter, protože ta věta je, a to je moje oblíbená, Harry, du do baráku. <laughs> jo, jo, jo. Víš, to je? Sam doma. To je nejvíc. Harry, du do baráku. Já bych si pustil sám doma, kámo. Dvě, show. Dvát, dvát, dvát. Hey, oh, do makámo. Hedy, kdo Patrick Patrik Hezucký. Hedy, kdo varáku? Evropa dvě, dvě. Evropa 2. kdo 2 Hedy, a varáku? FM.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 Slova a pásně. Miluju, když sníš o cestě na plášt hajskou. Miluju, když víš, že fakt nemám rád rajskou. Miluju tě tak, jak miluje strom svoje květy. Miluju tě tak, jak ve Španělsku kastaněty. Miluju ty tajný, tvý záhyby těla. Miluju, když říkáš, co pak si chtěla. Sebe. miluju tvý pohyby, když se vznášíš do nebe, miluju ty okamžiky, kdy mě máš tak ráda, miluju ty chvíle, kdy ti můžu umýt záda, miluju tě večer, když celá prostě záříš, miluju tě ráno, jak se přitom tváříš, miluju tvý vášně, co se z ní ta derou, miluju tě strašně, miluju tě celou. 10 hodin, 55 minut, posloucháte ranní show na Evropy 2. Na štědrý den, už po 20. vysíláme. Nevím, jestli po 20. hrajem tuhle píseď, ale to asi ne, ale nikdy mě nenapadlo, že je asi vlastně taky trochu vánoční. Mě je nenapadlo... vánoční? To mě nenapadlo nikdy. No, to takové jako. Teď mi píše Iva Křenová, jo, poslouchej. Milí Leoši, právě jsem koupila své sestře Lístek na váš koncert 25. dubna. Je vaší faninkou a miluje vás i vaši hudbu. Neměla letos nejlehčí rok a já se rozhodla jí udělat radost. Koupila jsem jí lístek k Vánocům. Chtěla bych jej ho dát pod stromeček, ale aby to bylo více originální, říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybych jí ukázala přímo pozvánku od vás. Chtěla bych vás tedy moc poprosit. Zda byste nenahrál krátký zkaz s pozvánkou na koncert, říkáme jí Milaníku. Milaníku. Bude překvapená a šťastná. Děkuji. No, no. E, já jsem ji odepsal, e, tak jak to musíme udělat a ona, opravdu, to by bylo skvělé, šlo by to poslat na direkt nebo na e-mail. Totiž direct je problém v tom, že já, když to pošlu na direkt, tak ono se to dá přehrát jenom jednou a zmizí to. Moc se omlouvám, že opět otravuji takhle před Vánoci, ale kdybyste si náhodou našel čas a poslal krátký pozdrav pro moji sestru a tak dále, toto je opakovačka, Tady je kopie lístku, abyste mě věřil, já super, znova. Kdybyste náhodou stělil to video, tak měla by nejkrásnější Vánoce. Pošlu to video, ale přehrát se dá jenom jednou, píšu já. Dobře, určitě ho pustíme až přímo sestře u stromečku. Moc děkuji. Tak jdeme na to. Já tě poprosím, pomůžeš mi, Melaniku. Tak, e, natočíme to, tak pozor, vypni video, pustíme to od začátku, dáme to s písní. Milaníku, když jsi v řekni to písni. Když to spíšní, Tři, dva, točíme teď. Milaníku, tak to ne, Těm to jsem povedlo jednou, volbí. blbý. ne, ještě jednou, moment. Já to řeknu normálně. Takže normálně. Milaniku. hezký Vánoce, tvoje sestra. Tak ty to nenatáčíš. Někdo ti telefonoval, nějaký člověk, který nám těl zkazit Vánoce, takže znovu. <laughs> Ahoj Milaníku, tady je Evropa 2, já jsem Leoš. <laughs> hmm, to je, to je, to je dobrý to říct, protože tě třeba nemusí poznat. Jo. Milaníku, přeju hezký Vánoce a zvu tě na koncert 25. dubna. Tvoje sestra ti koupila lístek, protože tě nenávidí. Ahoj. Dneska v noci posouvali letní čas na zimní nikdo z nás normálních lidí tohle neovlivní, taky se už posouvám a tvoje tělo objímám a že jsme spolu u sto let vůbec teďka nevnímám, všechno okolo nás se tak strašně rychle mění o 60 minut míně na věži po rozednění, o hodinu díl budou spát všichni pracující na minutu oko nezamhouří všichni milující, za ty dlouhý měsíce si tak strašně zlobila, kolik bylo večerů, co si doma nebyla, mě to ale nevadí seš prostě můj poklad, navíc z telefonu jsem si tě už vymazal stokrát. Vypadá to zvláštně, že jsem se s tím smířil. Místo, abych s nárokama třeba výše mířil. Ale život není teorie, je to velká ironie. Že zolkou co krev ti pije, se nakonec lépe žije. Přesvědčenou, uzavřenou, roztouženou, jak seš mojí ženou, přistiženou, rozmazlenou, vysazenou, prozrazenou. A jak po ránu vyjde slunce čerstvě probuzenou, stačí se jen podívat, jak se ti vlněj boky. A už si představuju, jak drtím všechny soky, rozestelu pelíšky a budeme v nich roky. A Jirka Kodet Kodetý, klidně mam noky si proverdy ho, jeho jedna celá velká opera pro Giovannyho Casanovu jeho první nevěra pro Felliniho a Markovci pro Francii, a koncorci na dětský oslavě obrovský patrový dorci, první velké turné. Ve zpěvákově kariéře si 101 hlas, při hlasování o důvěře listuju katalogem nejpřitažlivějších žen a našel jsem tebe samozřejmě v kapitole sem. Je přes 11 hodin a my jsme se rozhodli, že ten vzkaz s tou nenávistí že přetočíme, to nebylo podle mě Přetočíme dobrý. to no. Přetoči, přetočíme přetočíme to. ten vzkaz, že ta nenávist by nebyla asi pochopená, nebyla úplně, pochopená takže, takže uh, prosím. Milaník, Milaníku, já vím, že já ti jako nic neřeknu, jako křitem, jako jo, já… <laughs> <laughs> <laughs> co? No, <musím laughs> myslit, co se tady děje? My tady máme technickou podporu, je to člověk, který s technikou umí fantasticky a toho, aby to točil, tak mě fotil, chápeš to? Ne, to se to, se to se nevadí, ale... To nevadí Já bych jenom se k tomu chtěl vyjádřit, že ten telefon už Leoši za ten rok dosluhuje. Takhle, ten telefon, který dostal před rokem uh, Martin, to nevadí, tak to dáme bez... Pustíme jí audio, tak Milaník, tak, nejde to prostě, to na. Nejde to, nejde to já nemám mobil, ale jsem se zapomněl zapomněla doma. To nevadí. mi, na můj telefon nebyl pro klient, <laughs> Já ti dám můj telefon, samozřejmě. No, no, ti dáš můj telefon. Já telefon no. příjemně, máš špatnou značku. Tak hlavně ty máš telefon, který má perfektní uh, uh, toho, že jo? video, že jo? Ano. Ty ne. No <laughs> Tak pojďme, zkaz pro Milaníka. Milaníku. Milaníku. Uh, podívej se. Já, mě neznáš, jo? Ale teď uděláme švenk, na člověka, kterého znáš, ano. on by tě strašně rád pozval na svůj koncert, ano. protože ví od tvé sestry, ano. že si dostala dva lístky a že se strašně těšíš na Kvánocum. koncert. Vánocům. Milaníku, hrozně moc jsem tě chtěl pozvat a hezký Vánoce. 25. dubna ti zamávám. Protože já vím, kde sedíš, protože mi tvoje sestra poslala... Poslala ty... přesně místo, <laughs> místo. A i šaty, jaký budeš mi na sobě, kdy tě poznal. To ještě ne, to ještě ne, vybraný Frej. <laughs> tak hezký Vánoce, ahoj. ahoj. Leoš Mareš, Patrik Hesuský. Ranní show Evropy 2. Evropy. Přátelé, 11 hodin. Posledních 60 minut našeho vysílání. Buďte s námi. Instagram Evropy 2 žije na maximum. Za kulisí akce život moderátorů Evropy 2. Sledujte se a prožijte to s námi. E2CZ. Maximum music. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě, Uslyším lidi na půlnocní zpívat v kost. Jedenáct hodin šest minut a začíná finálová hodina našeho programu a my musíme ještě dokončit téma nejzásadnější. Kdo nosí dárky dětem? Jestli můžu, já mám takovou vsuchu, která se týká přesně tohoto tématu. Je to z novinek CZ, kde vyšel takový hezký článek o tom, jak vlastně vznikaly Vánoce, respektive ty Vánoční zvyky. No. A nadělování dárků bylo původně zpěto s 6. prosincem, tedy se svátkem svatého Mikuláše. Mm. Postupně se tento zvyk posouval až na Vánoce, kdy začal rozdávat dárky Ježíšek. Dříve totiž lidé za všechny dany děkovali Ježíši Kristu, jelikož věřili, že vše dobré, co člověk dostává, má od Boha. Dobře. No, žádný, ne, žádná moc velká liknace to nebyla, ale dozvěděli jsme se lidi něco Lidi nestíhali schánět do toho 6. prosence, tak se to odložili na <laughs> 24. A hlavně Je, prodloužili tím pádem jako možnost vydělat nějakou korunu a tržby. Přesně. Jinak tenhle ten výzkum dělala Mladá fronta dnes. E, ptali se více než 300 stovek respondentů, pro malých dětí a drtivé většině dětí v Česku, konkrétně 92% skutečně nosí dárky Ježíšek a líbí se mi tady ta poslední věta, v jeho českém kraji dokonce úplně všem. <laughs> <laughs> Za chvilku si řekneme detaily, pozor, co řekli děti. Výborný průzkum. 11:10 hodin, deset minut, vysílání na štědrý den, už po 20. speciál na štědrý den ranní show a jdeme tedy na zásadní otázku. Kdo nosí dárky dětem do sedmi let? Pozor. Kdo nosí sedmi let? Do sedmi let. Na tuto otázku si dal za cíl odpovědět průzkum MF dnes mezi více než třemi stovkami respondentů. A výsledek je tedy jednoznačný, jak už jsme říkali, na celé čáře zvítězil Ježíšek. Podle dětí je na roznášení dárků zvláště dobře vybavený: Pitel, saně, případně nákladní auto u něj předpokládá řada dětí. A citace dětí: Má kouzelný klíč, díky kterému se dostane do všech domů, aby mohl dát dárečky všem dětem, prozrazuje šestiletý Matěj z Ostravy. Sedmiletý láďa schojen se odhaduje. Posype se práškem a pak je neviditelný. Pak vleze k nám a dá tam dárky. Ještě lepší technické řešení předpokládá sedmiletá Linda z Ostravy. Pod stromek se dárky dostanou teleportací, popisuje, zatímco šestiletá jasmíka z Prahy vysvětluje. E, vysvětluje štědrý večer s pomocí magie. Umí čarovat, vyčaruje je pod stromečkem, soudí. Hmm. Jiní předpokládají u Ježíška schopnosti známých superhrdinů. Vypadá jako superman, má jasno šestiletý Ondra z Plzně. Důležité je každopádně nepodcenit přípravu a Ježíškovi příchod zjednodušit. Stromeček najde, protože k němu vede cestička z čokoládových penízků, vysvětluje pětiletá Týna ze Zlína. Někteří předpokládají, že na štědrovečerním zázraku Panuje mezinárodní spolupráce. Vypadá podobně jako Santa Claus, ale je náš. Podhaluje tajemství šestiletá Barbora z Ostravy. Podobně to vidí šestiletý Oliver z Plzně. Dárky nosí fáter Christmas, protože tatínek je z Anglie a zná ho. Podle jiných dětí to mají doručovatelé dárků rozdělené. U nás pracuje Ježíšek, v Americe Santa Claus a v Rusku Děda Mráz. A teď pozor, taková pozvánka na další vstup. Mezi dětmi existuje i hypotéza naznačující spolupráci, či dokonce spiknutí mezi Ježíškem a rodiči. Detaily za chvíli. Tak pokračujeme jo? Pokračujeme. Mezi dětmi existuje i hypotéza naznačující spolupráci či dokonce spiknutí mezi Ježíškem a rodiči. Dárky nosí Ježíšek, ale rodiče mu pomáhají. Hlavně maminka s tatínkem podhaluje kooperaci šestiletá Barborka z Ostravy. To potvrzují i další děti. Mamka všechno ví i adresu na Ježíška. Má jasno šestiletý Vojta z Raduně. Není veloučené, že existuje i rozdělení podle věku. Dárky nosí Ježíšek, ale dospěláci si je dávají sami, protože by to už všechno neunesl, vysvětluje šestiletý Oliver z Liberce. Ježíškovým problémem je nicméně nejen hmotnost dárků, ale také peníze na jejich pořízení. Dárky koupí, přispí mu na ně tři králové, odhaduje šestiletá Barbara ze Slavkova u Opavy. Podle šestileté Soni ze Znojma je sice přinese, ale ty draší kupují rodiče. Drahý dárky, jako třeba mobil, mi dává pod mamka a taťka. Na to nemá Ježíšek peníze. I děti, kterým nosí dárky rodiče, souhlasí, že na Vánocích je něco záhadného a kouzelného. Mnohé z nich stále nemají jasno, jak se k ním dárky dostanou. Mim, že dárky kupují rodiče, ale dodnes jsem nepřišla na to, jak se pod stromeček dostanou, protože předvečeří tam nejsou a pak najednou ano, říká desetiletá Sofie z Velkého Března. Liší se jí způsoby komunikace s Ježíškem. Většina dětí napíše nebo namaluje dopis a nechá ho za oknem. U hodných dětí zmizí hned, ty zlobivé Ježíšek napíná. Nechal jsem ho za oknem asi 10 dní. Máma říkala, že proto, že jsme se sestrou zlobili, vysvětluje pětiletý Honzík z Litoběřice. Některé děti neponechávají korespondenci náhodě. Je to starý pán, tak se mu napsala pět dopisů. Sichruje se sedmiletá Andrá <laughs> ze strakonice. Není na škodu si ji pojistit, aby to Ježíšek nepopletl, když musí rozdělit tolik dárků. Obrázky hraček jsem vystříhal z časopisu, popisuje šestiletý Tomáš z Strakonic. Jak zkázat, co chtějí děti pod stromek, ale jde i jinak. Vylezli jsme na nějaké vysoké místo, třeba na most, a hlasitě jsme volali, co chceme pod stromeček, popisuje Lukáš z Chebu. A někteří, dámy a pánové, spolehají na to, že je Ježíšek vševědoucí. Matouš Parrbyc to schrnul. Nic se mu nenapsal, on všechno ví. Nácebá divit. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Raný show Evropy dvě. trying to be in there not trying to be cool just trying to be in this tell me how you do can you feel where the wind is can you feel it through all of the windows inside this room cause I wanna touch you, baby and I wanna to feel you too i wanna see the sunrise and your sins just me you Light it up 20 minut, na ten čas, jsem dlouho neříkal. 11 hodin 20 hmm. minut, jsem koukal na ty hodiny úplně nevěřícně. My jsme tak nějak zvyklí do čtvrtadeset. No právě. Posloucháte radí Show na Evropě 2 a máme tady další o přátelé, která se týká štědrovečerní hostiny. Ano. Kapr. Myslím si, že bude na, mno, na mnoha stolech. To je ta ryba. To je ta ryba. Kapr se stal běžným štědrovečerním mídlem teprve ve druhé polovině 19. století. A jestli pak víte, jaký byl klasický způsob přípravy kapra? Zřejmě grilování. Ne, ne. Kapr na černo, přátelé. Ten se ne. připravoval tři dny a pekl se v omáče z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů, sladkého piva. A ještě bychom tam to něco fláknu. V dnešní společnosti by ti to nepovolili, takový recept. V rámci samozřejmě politické korektnosti by ano. musel existovat i kapr na bílo. Aby si náhodou nemyslel... A nebo jak... kapr na žluto. No, těch variant by muselo být samozřejmě hodně. Navíc, podle mě by se mělo řešit, hmm. e, co kapřice. Že se, je pravda. Jestli se kapřice nediskriminujou. Já si myslím, že by se měli e, teďka soustředit rybáři na výlov, aby tam bylo, aby to bylo pro genderově vyrovnané, aby vlastně na těch večerních bylo vyrovnaně kaprů a kapřic. O kapřicích říká. se ale moc nemluví, teda. Nemluví. No a chyba. Podle mě se diskriminují a měla by se sestavit nějaká komise. Na EU, podle mě. Ještě už dávno nefunguje taková komise. Která víc? bude samozřejmě řešit, že by prostě měly být zabíjeny i kaprice. A to ano. ve stejném, samozřejmě, masovém měřítku. Ve stejném masovém měřítku, <laughs> jako se zabíjí kapři. Jak, jako kapři. jak tomu přijde takový kapr, že kaprice přežije? Že jo? No, je to takové genderově nevyrovnané, že třeba kapřice by hmm. také chtěli být samozřejmě hosty do večerní tabuly a jsou diskriminovány no a nechávají se normálně v rybníce. Puj. Leo Šmareš, Patrik Hezucký Maximum Maximum muziky Ranní show Evropy 2 This isn't the best, hand in hand, with ignorance and the change So ranní show na Evropě 24. prosince. Máme tu čest vysílat už po 20. Ne, neuvěřitelný. Po 20. na den, po 20. okupujeme éter až do oběda. Do oběda. Do oběda. Výraz do oběda, to mi říkali naštětsky. Buď do oběda doma. Ten věřil v sobotu nebo v neděli. Buď do oběda. Buď do oběda doma. No a co ještě... Jebžo. To mi taky říkali. A co ještě nebylo Dneska do oběda. Co nebylo? Tradiční vánoční zvonky štěstí od Patrika Hezuckého. Are you ready? No. Co se tváříš. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Ready. Zvonky štěstí v osmi jazycích. Let's go. Začíme českým jazykem. Takže česky patriku. Spívám rá. A je to na mě doufám se znám anglicky. Dří. Vámi tu diquanti. francouzsky. Je fér, en sur, hmm, arabsky wa hamle <těváně>. moje chvíle najкраšie Tas klüb in einen Flüden sein. holandsky, holandsky. <tějí> <tějí> bravo. Děkujem bravo. Sát, děkuji. Tak do holandska už nesmí. Dobře. A kdo tady? Leo Šimareš, Patrik Hezucký. Rani show Evropy 2. Kde pak ty ptáčky jít domá. Doma. Kde pak máš ptáčka hnízdou? Ukaž mi ptáčka hnízdou. Evropa dvě, počasí. Tak a hnízdou má hlavně katka na ptáčka. <laughs> hnízdo na ptáčka má kačena. Ukáž, kačinu! Ka, ka, kačinu! Ukážu. Kač, kač, Jak bude na štědrý den? Na štědrý den bude teplo, 7 až 11 stupňů a k tomu oblačno až zataženo. Přátelé, teď zbývá jenom zahrát minutovou reklamu, bude trvat jednu minutu a pak nás čeká posledních 25 minut, finálových 25 minut a hlavně se dnes poprvé spojíme s Lucí. Možná také naposledy, přátelé.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 Adventní kalendář plný slev od Bambule a Hasbro exkluzivně. Dnes na škedrý den neuvěřitelná akce. Všechny produkty play Da Vinci a Doutown jen za jednu korunu. Jen dnes do 12 hodin. Krásný škedrý den. Exkluzivně v prodejnách a na e-shopu Bambule. Zpátky k muzice. Evropa 2 2 Ah 36 minut posloucháte raní show na Evropě 2 a přišel nás do studia pozdravit náš prezident, myslím prezident, naší, se na vás. Myslím, prezident naší společnosti, Michel Flashman. dobré ráno. No, je v tohle hodinu, to je dobrý. to, šou, to, je to, to, to dobré ráno ještě. Dobré, dobré ráno, ráno, dobré ráno. Je to, je to takové... No, no já jsem taky stál nedávno. Cože si? před chvílí jsem stál teprve. No, tak to neříkej. my už jsme ne, stali Ne, chvílí... to je jako samozřejmě jako na na generálního generála, všech generálů, jako na toho největšího hlavouna, samozřejmě vstáváš teda po v těch 10 hodin, že jo. Maximálně teda v půl 11:00, ale co je nejdůležitější je, že málo který generál přijde na štědrý den pozdravit no. svoje zaměstnance. To Troho. je klobouk dolu, teda. Trochu mi to připomíná scénu z filmu "Šarty nejsou žerty, kdy ten král říká: Zítra máme přehlídku a dárožníků říká, máme přehlídku a on říká, tak přijďte a já přijdu. <laughs> já přijdu, takže vlastně máme, máme přehlídku, takže Micheli, všechno tady jede, hmm. hezký Vánoce. ráský Vánoce, kráský Vánoce, vám kluci, holky. Děkujem. Ty jako francouz, Micheli. Yeah. nějaká specialita, nějaké francouzské Dárky se dávají zítra ráno. Až zítra ráno vás. Zítra ráno. U krbu. To ještě čas docela. Je to praktická hmm. věc, protože člověk má ještě spoustu času nakoupit, že jo? No jistě, celou noc nakupuje, pěkně děkuji. <laughs> Fajko, vážně se dá nakoupit ještě v noci ze 4:20? Já dana. z mých zkušenosti vím, že ještě některá centra jsou otevřena do dvou nebo do tří, do rána, ne odpoledne. Dneska, ne, já myslím, ve Francii v noci, no to, to nevím, no asi ne. To speciální night shopping. Já taky nevím, to jak chodím ne. do hospody. <laughs> <laughs> hospody. Hospody jsou otevřený. No. Že by šody. si koupil flašku jako manželce třeba. Nevím, tam si prostě jenom nakoupíš, no? Jo, tam nakoupíš. Tam teda nakoupíš. To by, by měla manželka ráda. Tady Ty máš vodku, vilačku. Ne, tam nepřeseš nic, přeseš sám sebe jako dárek, lehneš jo. si pod gauč hmm. a tam čekáš na to, jak si tě rozbalí. náhodou. <laughs> a vyukneš. No. A děpo, tak, Micheli, hezký Vánoce. Dnesky Vánoce, díkuju moc. Halo. my taky děkujeme. Všichni. You looking at me like you to stay When I saw you yesterday I'm not playing no games, I see ya, yeah. who knows the secret tomorrow we we'll won't, we don't really need to know, cause you're here with me now I don't want you to go, You here with me now I don't want you to go.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 hraní show na Evropě 2 je 11 hodin a 1,40 minut a to finále štědro vysílání bude patřit Luci, která se vlastně před rokem na štědrý den poprvé po té strašně dlouhé pauze objevila v Éteru. Kdo mochte kdy tušit, že zase tady bude jenom pár měsíců? Je to tak, no? My se s ní za chviličku úplně ve finále dnešního programu spojíme. Teď jsem s ní telefonoval a říká, prosím tě, zavolejme až za 10 minut, já jsem teďka v krámu a platíme. <laughs> tak my vyplníme prostor, než zaplatí, aby jsme zazpomínali na úplně první telefonát Luci, kdy jsme jí volali 1. prosince 2016 a vůbec jsme jí vlastně překvapili a oznámili, že proběhla sázka, na její základě, základě se vlastně může vrátit do éteru. Takhle to vypadalo. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je 1. prosince a dnešek rozhodně vstoupí do dějin Evropy 2, <laughs> nebo do dějin ranní show minimálně. Patrik se před chvílí vyjádřil, jaké má přání na prezidenta Michela Falschmana. A Na tom trvám. Pokud zubne, měl týden na rozmyšlenou a před několika okamžiky se vyjevil. Ještě jednou můžeme zopakovat, co jsi si přál. Já jsem si přál a přiju si pořád a myslím, že to dokážu, aby se Lucie Šelhánová vrátila do ranní show. Přátelé, blíží se možná, pokud Patrik zhubne. Stoprocentně. Ty říkáš stoprocentně. Pokud Patrik zubne, bude tady comeback na rok 2017. Ale pozor, jsou dvě podmínky. Musí Patrik zubnout a za druhý musí ještě uh, Lucie chtít. A my jsme s Lucí ze strachu, aby jsme ji třeba nenavnaděli a pak to Michel zapíchnul. My jsme ji nevolali, ještě nemluvili jsme s ní. Michel, přátelé, Michel Fleischman, náš prezident, před několika minutama řekl, že pokud tedy zubne Patrik tak slovo platí jeho, a Lucie se smí vrátit do vysílání. My Luce zavoláme. Já nevím, jestli během písničky třeba ji nikdo nekontaktoval. Protože uplynuly už nějaký minuty, Možný někdo zavolat. A taky doufám, že nám to zvedne po ránu takhle. Jestli třeba nezpí, věď? Přece jenom za ty roky už se musela zvyknout. Už to zvoní? Zvoní to. Má furt číslo, taky nevíme. To nevíme, co tam byl to je Marie. A bude po podvou... Halo? Je! Je to ona. Ahoj. Na, Nazdar. Čau. je ranní show na Evropě dvě. Nemohli bych zavolat třeba za hodinu, protože já jsem sepsem na veterině. Ty jsi sepsem na veterině. No, já myslím, že spíš ještě. No. A mluvil s tebou někdo teďka v během posledních minut? Ne. Nevolal ti nikdo? My máme nový My máme ještě takže já, já teď vyším jenom tady to jedno. Mám nějaký zmeškaný hovory, ale... Lucie, Ale ještě se ty je nevyřídila. Lucie, no. ty jsi vlastně po dvou a půl letech v Éteru Evropy 2? No. A vy máte, a vy jste se s přítelem pomilovali a máte ještě jo? A s kým no, chodíš? My, jinak. My, jsme, my jsme si mysleli, že budeme mít a narodilo se nám štěňátko. A mě bylo divný, jak jsme říkala před půl rokem, že chodíš s nějakým alíkem, jako. Říkáte divný jméno to vyřídit rychle, já tady se musím věnovat paní doktorce, absolut. Prosím tě, se stala, se tak, stala se taková věc, já nevím, jestli jsi to chytěla, ale Patrik hubne. Jo to vím, no, akorát, a... jsem, akorát, akorát vím, že zubnou strašně moc, no. ale nechápu, proč necvičí a není zdravě. Proč jede tady ten model zrovna, no. to jsem se s ním chtěla popovídat, já mu chtěla volat. No. Jak je na tom, kolik má dole? Kolik máš dole? No hodně. No, každopádně mu no, do, do cíle, do cíle mu zbývá ještě skoro 6 kilo, ale můžeme říct vlastně necelých 6 kilo, už jenom. No, 20 mám je, cíl. Cíl, je, je cíl. cíl? je, pod 110, ale počkej, teďka se musíme dostat k tomu nejdůležitějšímu, proč ti voláme. No. Lucie. Patrik. Vy nemáte o čem mluvit. Prosím tě, hlavně se, je, hlavně se podrž něčeho, jestli tam přeš jako někde toho, ať to s tebou nesekne. Patrik dostal no. nabídku od prezidenta Michela Fleischmana, že když zhubne, může si přát cokoliv a on si přál, aby když zhubne, tak aby si se vrátila... Přidáno. Vrátil. Přidáno? Přidáno. Ne, přidáno. No. Aby si se vrátila to do raní show. Aby si se vrátila do raní show. No, Ježíš, tak to je hod... Ty je to by... <laughs> <laughs> On si <laughs> On si mohl přát cokoliv a přál si tady to? No, no, to je víc. No a, a Myšel na to říká... Ty seš miláče. Ale počkej, no. luci chápeš to? Chápeš to? To znamená, když hudne, tak když budeš chtít, tak byste se mohla vrátit a vysílat s náma zase, jako kambek. Dneska, to... Brouci, dneska, dneska není prvního apríla, ale. A my to myslíme <laughs> vážně, chápeš to? Ne, nechápu. Počkej, to je jako ráda na mě. Vy jste mě děláte prdel. Já chápu, že jste mi chtěli stírnit ráme, že jste mě dlouho neslyšeli, ale teď vážně, proč N mi voláte? Ne, opravdu, kvůli tomuhle. Když Patrik zubne, v lednu nastupuješ prostě. Už jsi zbal pomalinku. A řekni Alíkovi, že se bude muset vodítě starat sám. Každopádně ráno. Uh, uh, uh, počkejte, počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem tady teď teď rozuzená, ale. Takže co se děje, Patrik Hubné? No a když uh, Hubné? a když zubne, No, tak by si mohla vysílat s náma zpátky šou, chápeš to? Jako den třeba, nebo... No ne, normálně. Smlouva a jedem comeback a tada. Prachy, tohle zase sláva, všechno. <laughs> vstávání, pécka. Pecka stávání. no. A vysíláte od... Od kolika vysíláte? Po česti Lucie, Ještě ty, vám to si, ty no. jsi na té prymě, Weiford. No, já jsem, ale počkejte, vy si děláte furt prdel, ale uh, já za váma vám se snad přijdu jako podívat počkej, jednou. Po dvou a tři čtvrtě letech jste si na mě takhle vzpomněli. Ne, a my to mě myslíme dolejte. vážně, já chápu, že to je moc na tebe. <laughs> takhle můžeš to aspoň zvážit. Co? No. Návrat? No představ si ten návrat. Ne, jako nejvíc na tom je to, jestli si neděláte prdel, to tak neříkej. nejvíc je to, že si Patr... Nemůžu, jo, promit, když si děláte srandu, tak nejvíc na tom je to, že když si Patrik mohl přát úplně cokoliv, no, no. že si přál tady to, tak to je, to je, to je, to je Jestli to je pravda, ne? Je, je to pravda. Úplně se mi jako teď klepe hlas. No, no nicméně, dv dva a tři čtvrtě roku je strašně jako dlouhá doba a, a, a to, to, to Není o tom, že člověk může říct teď hned, jako že by do toho šel, protože těch věcí se změnilo spousty. Mám primu, do toho vstávám v desátý, teď teda zeptem 6 hodin. Tak no ještě, ale my jsme taky primavý, takže jsme hrozně Prima třeba. Vy jste taky Prima. No. Do, Lucie, máme postejte, už, už sedm minutu, to je, minutu našeho vstupu. Ono to, je, ono to je v pohodě z toho důvodu, že Patrik vlastně ještě nemusí zubnout těch šest kilo nebo sedm. To je pravda. To je důležitá informace. Pokud nezubne, zůstáváš na prvdě. No to je, to je trošku ryřicho jako tady je. No tak to já bych zůstala i tak jako. Lucie, ale každopádně, třeba, aby, no, Lucie, každopádně no? ber to jako první telefonát. My se z toho taky musíme tady trochu jako probrat. No. Máme za sebou sedm minut telefonování. A... Počkej, ještě se zeptám, jestli mě miluje ten Patrik, že si moc chtěla a že si přilázorou na mě. Urči, ano, ano. Je to tam furt, je to tam, tam furt, A Nikolka no. furt Ne, to není jako milování, <laughs> takový takový milování, by, e, jako třeba mám s Nikolkou, to je jiný. <laughs> Přátelé, já bych to ukončil pro tuto chvíli a zrekapitoval bych pro ty, co si tady během těch nekonečných sedmi minut pustili rádio. Stala se tady taková věc... Patrik si mohl přát cokoliv od Michela Fleishmana, když zhubne a přál si, že když zhubne, že se má vrátit Lucie Šilhánová do ranní show. Michel mu na to řekl, že ano, pokud zhubne, tak se Lucie může vrátit do vysílání. A Lucie řekla ano. Lucie ještě neřekla ano, ale mě jí Přátelé, to se stalo a držte nám pauce. Lucie, pozdravujte. Všel. Tak to byl první vstup Lucie Šilhánové 1. prosince 2016. A teď nás čeká možná poslední vstup Lucie Šilhánové. Je 24. prosince 2017 a jsme živě ve spodní slucí. Aló. Nazdar. Ano, no, nazdar. nazdar. Ahoj. Tak, ahoj. tak už si nám o rok zestádla, už nemáš malý peska, ale tentokrát Už mám jsi, ročního. Už máš ročního a zase jsi si tentokrát zadělala teda skutečně to vyběno teda. No, no, je to tak, už to tak vypadá. A dneska jsem celý dopoledne dojatá, protože uh, máme známí, který mají stejný termín, jako jsme měli my, nebo jako máme my. A dneska v 7430 narodil malej Pepíček. Ještě to je dobrý. Je, a co ty? <laughs> to ještě, no, my, my ještě ty já si říkám, no, že to ještě může dneska přijít, takže... Ale... Ono se říká, že když půjdeš myjt okna teďka, <laughs> když půjdeš myjt okna, aha, to se říkáš. Ono se říká, že to není umytí oken, ale že by to mělo jako rozbouřit, když se dva lidi pomilujou. Jako těhotná s netěhotným. Takže a já tady od rána říkám Járovi, jestli bychom na to neměli skočit. A co říká Jára? <laughs> jak se na to tváří? Jára já, si šel zaběhat radši, takže. <laughs> <laughs> Budu prostě utect nej... z toho baráku. Už, no, už asi pro ně nejsem z 18 kg nahoře e, moc atraktivní, nevím. Nejde, nejde, nejde, nejde, nejde. A jak to teďka teda vnímáš to těhotectví? Už se to blíží? Už se to blíží. já si myslím, že, že to bude do týdne, do deseti dnů maximálně. Takže na silvestra. Uvidím, ale to nevysíláte, takže, takže si no to prostě máme. tady budu muset prožít prostě se svou rodinou a vám to dám vědět, prostě první den co budete ve vysíláně. Lucie, my máme poslední vstup v poslední no. hodině, v poslední raní show roku 2017 teďka. Ano, no. jsem si toho vědoma, to je hezký že jste mi v posledním vstupu v roce 2017 ještě zavolali. No, pojďme to nějak ukončit s nějakým slibem nebo tohle. Nebo... No tak slibem, je... hlavně, si, hlavně ať se Patrik už nic nepřije podobného. Proto... <so cash laughs> <soik> Abych se třeba ne nemusela vracet deset dní po porodu nebo tak něco. Ať je pravda, že mi chybíte, to se jako musí nechat. Hmm. Takže bych vám za ten rok ještě, ještě chtěla jednou poděkovat a teď už mi nic jiného nezdívá, než si přát, vám popřát krásný Vánoce, krásný svátky všem posluchačům a sobě si přát, aby se to zvládlo všechno. A narodila se nám krásná zdravá očička. To je že si v době mnoho že to stihla odmoderovat úplně celý samotný vstup. Jako. To prostě klobouk dolů, že jo? Tak Luzko, kdybychom se neslyšeli, tak... tak se uvidíme. Ahoj. Dobře. dobře. mějte se hezky. Hezky, ahoj. hezky Vánoce, ahoj. Ahoj. Držíme palce, ahoj.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 Evropy dvě. Evropa dvě. 88, ,2 a 105,5 a FM. Evropa dvě. Evropa dvě. Maximum tvéjí hudby. Maximum tvéjí muziky Evropa dvě. It's okay. 11 hodin, 59 minut, 25 vteřin. Půl minuta do konce dnešního dopoledne, půl minuta do konce raní show v roce 2017. Jak my říkáme, půl minuta do koncáku. <laughs> tak přátelé, my předáváme slovo našemu kolegovi a tím kolegou je Bob Schwarz. Dobrý den. Dobrý den. Přátelé, to je <laughs> úplné novum po novou. dlouhé době, protože po nás tady byla... Robot, robotická ruka. Je pravda, že posledních 15 let tady byl automat no. a my byli poslední živý hlas a nová ředitelka. Nová... Ale automat se odstěhoval do Humpolce, takže. <laughs> automat se odstěhoval do Homepolce a nová ředitelka Nové koště, dobře, Mete, tedy do, do. Uh, zaplatila zřejmě živé moderátory. Hmm, ty ne, jsi ten poslední nebo... Uh, ty jsi ne, ten poslední ne, nebo... Po tobě je ještě někdo. Ne, to je jinak, No, jsem poslední, ale to je jinak, Já jsem zaplatil jí, abych tady mohl být. A proč? No, protože to je čest, že jo. Čest. Tak čest ale. Pro nás je čest přijít každý ráno v šest. Ano. ano. A e, z jakého důvodu je to pro tebe čest, Bobe? Tak je to, je to trošku delší ale, a nechci být patetický. Nicméně, když člověk poslouchal tu štědrodení, raní show celé ty roky, Nechci říkat v dětství, ale prostě před pár lety. V dětství, že v dětství. prostě. Prostě v puberty třeba. No je, tak, v no, je to v dětství. Je to no, v dětství. No, ta puberta je trošku dětský. To je živě teďka na Instagram. Je no, prostě jenom jsem chtěl říct. No ano. kolik tě let? No, mě už není úkrát. No kolik No, To už ne, no, Kolik tě? Něco málo přes 30. Takže kolik? 35? 35? Takže mm. od tvých 15 let prostě no, každý no. vánoc jsme tady. No ale počkej, vy jste tady, že jo? A já jsem si vždycky říkal, a to si člověk ani neříkal, jako. Kdyby tam byl taky, prostě jenom zažít tu atmosféru, chvilku jako vás tady vidět. A, a to sklamání když se A tak, a tak jako... atmosféra je taková ano. jako, jo, Tady jsou prostě hostesky, tady se popí, tady se jí, tady se válíme ve zlatě. Nic takového se neděje, přátelé. No. <laughs> jako to ne, je, je to super. Je to je fakt to super. super. Jako přál bych to v opravdu všem posluchačům. Tu možnost být tady aspoň No. Tak, bohužel, až božel, příští rok. No, na vůbec. Příští rok. Příští ne, vůbec, rok, já to nikomu nedám. My se těšíme. V roce 2018, přátelé, 15. ledna jsme zpátky, no. No, Takže vlastně všechno... si musíme trošičku oddychnout, že jo? Máme pro vás připraveny nové věci, protože na jaře hlavně budeme slavit 20 let raní show. Pozor, připravou a... se teda strašné pecky. Už jsou připravené a budou to takový pecky, jako že například... <laughs> No já bych možná ani neprozrazoval no, to ani nejde. Nebo plásnem něco a... Přesně. V roce 2018 se každopádně těšíme. Katka Říhová bude v plné sestavě Ano. Konečně loni jsme se jí vlastně na den zbavili. A máme radost, že ji můžeme po roce přivítat v základní sestavě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> tak tedy hezké Vánoce. Nožujte se, promiňte, já nechci vás nějak jako to, ale já už musím jít. Tak ahoj. Ahoj. Bobe, hezký Vánoce. Děkuju, vám to a naslyšenou v roce 2018. Mějte se krásně. Pa, pa, pa, I teď v tuhle vteřinu může být ve vašem domě příjemně. Zateplení knauf, to je dobrý kauf. Knauf Insulation. Dvanáct štědrý den. Maximum tvý muziky. muziky Evropa dvě Evropa dvě Evropa dvě